Leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema Matunda ya Roho ndani ya Mkristo. Matunda ya Roho ndani ya Mkristo. Um kama utangulizi tuende katika Yohana Yohana mlango wa 15 nasema hivi Yohana 15 aya ya kwanza na hasa nalenga mstari wa pili lakini unaweza kusoma bila mstari wa kwanza na kuja kabla yake anasema hivi Yohana 15:1 2 anasema Mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima Sasa nilikuwa na mstari wa pili anasema hivi kila tawi ndani yangu loza Huliondoa na kila tawi lilizaa lo ulisafisha ili Lizidi zid kuzaa ikileta wewe analikata na kulitupa na lile ninaloza eh analisafisha na kulitengeneza zaidi ikusudi liweze kuzaa zaidi kama utangulizi tumeona Leo leo tunajifunza ma uh, sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza tunaangalia matunda. Matunda ni ma, ni somo kubwa sana kwenye Biblia kwa sababu so Mungu anaongelea pale za matunda. Mimi sitaki kwenye undani sana. Okay, leo tunajifunza vitu vingi na wiki ijayo. Kinyo leo tutaangalia matunda yanayotokana na roho. Na so, maradamu ana kubwa mbili, kubwa kabisa. Kuna roho eh amaye ana asili ya mbinguni. ibu unajua shetani na asili yake ni mbinguni? Niko najua hilo. Kwa hiyo na asili ya mbinguni kwamba ni mtenda mema. Lakini asili yake ni mbinguni. Na mwili ambao asili yake ni kwenye udongo. Ndio kwa mtu akizikwa baada ya muda ya miaka mingi ule mwili wake unakuwa udongo. Unakuwa mbolea. Eh. Ile roho hai kule yenyewe inarudi kule juu nenda kusimama kwenye hukumu na mtu aliyemwamini Yesu Kristo hana hukumu. Ile ndio Eh. Kwa hiyo tunaona leo matunda ya roho. Na hapa roho kuna roho mara mbili hapa. Kuna roho ya manadamu, iliyomo ndani yake yule anayesema iliyotoka kwa Mungu. Bibliaisauti Adam alipumziwa pumzi ya roho wa Mungu. Lakini kuna na roho mtakatifu wa Mungu. Yote vinafanya kazi ndani yamu na ndani yako. Na kila kimoja Tutakujo kuna kinazaa matunda kwa namna yake Nasa ututakua kuangalia matunda ino tokana na hawa roho wawidi Kuna roho mtakatifu wa mungu wanapufanya kazi na niangu na wewe Kuna na roho wako Alie guswa na roho mtakatifu wa mungu Na ukiangalia ni moja kwa subamu roho wangu na roho wako wanaunguswa na roho wa mungu eh. Lakini kitu chenye asiri ya roho Iwe ni roho wa mungu jumbi nguni Iwe ni roho wa mana ya wanadamu iliyomo ndani yake iliyotoka juu mbinguni huyo roho huyo kitu cha kiroho kiroho tunataka kulinganisha na kile cha kimwili mwili, mwili ni nini, nini ni macho yetu eh, mioyo yetu fikra nia vile vitambavu nivyake mwili so moyo ukifa unaozo Ubongo, fikra ambazo manyu kiangalia ndio moyo kimsingi watu hawaelewi tu mimi naongea kisasa na kiroho ki iamini Kiimani ki, ki, pia ne? Kwa hiyo tunangalia mazao Kwa hiyo lazima vizae, Ivi magugu ya nazaa, haya hayazaye Magugu na hiyo ya nazaa Sinio mm -hmm. e, Mazao siyo lazima Ukienda shamba Utena kuvuna mazao Ya Ya mimea ulio panda Miemi Lakini wewe ukianga, utakuto kuna na, maza, kuna na matunda Yalio tokana na Na magugu, unayacha huko, unayachomo Ni kusudi ya sine kuzaza Yale matunda mazuri, unakujena ili kusudi ya heze kuzaza zaidi na weze kukupa chakura na nitu Kwa hiyo tunahona yeso, eh e, Yeye ni mzabibu, ndo mti Sisi wanadamu ni matawi Kama nyingi ni matawi Hata ile mamini Yesu ni tawi lake kimsingi. Sio ameumba naye. Ila lile tawi lilo Yesu Kristo ndo linahuiishwa, linakuwa tawi bichi linalozaa. Lakini wingi wa kuzaa kwa matawi hata kama yote, mbona unaweza tawi katika mti mmoja limezaa tu moja, limeza, nyingine alikuzaa chochote, nyingine imezaa mengi mpaka limelemewa. Eh ni nyingine zienda kazaa 100, nyingine 60, nyingine 30, hazilingani. Sasa by the nitangule kusema Somo kama hili Ambali siku hukumu webu kristo na nisikiliza Hata wewe liyoko mbali Mta nabu kuambia vitu vizuri, Hata kama vya wajibu kidogo mguma mba ujatimiza Usivu wahitu kukataa Nisomo zuli E, usivu hata tukikataa kusikiliza Hayondoi mima kusudia mungu kwa mba za, za Tawili suno za na niondoa Usivu hata kusikiliza usiporta os queridos aí também zui amongo curioso ali de tawy ambaro harizai aí zui hee nessa leão tu na angaria o negócio o negócio casa ma chamá no negócio casa matunda mazão mazuri Sasa tu kama no casa namna ya kuzaa chamá matunda mazuri na tu kwamba Matunda mema yanazaliwa pale pali ambapo roho anafanya kazi Roho wa mungu anafanya kazi na kuzihuisha na ze, roho zetu Na mungu mwenyewe anaweza roho wake Ana kazi ndani yetu Anaza matunda, tunaza matunda yanayotokana Na roho wa mungu kufanya kazi ndani yetu Emi tuto mfano, unajua biblia imekaa kisayansi vile vile ukichunguza vizuri. Isasa yes, nasema hivi yeye ni mti mzabibu ule mzabibu una matunda una matawi yani matawi yanategemea yazao si ma, ma, ukitaka matunda kwenye mwembe au kwenye mchunga sio yanatoa kwenye mti au unatoa kwenye matawi kwenye matawi lakini kile chakula kinachoingia kwenye yale matawi si kinapita kwa sehemu kubwa yanapita kwenye, kwenye ule lile shina ule mti ndiyo Kristo doroho wa Mungu. roho Mungu anatuletea vitu, anatupa uhai, anatupa uvuvio, anatupa maongozi, halafu anaangalia sasa hii haya matawi yaliomo yanashika kwa Kristo mimi na wewe yanazaa nini au hayazai? Ni yaachilie, ni yatupe, ni yangoe, ni yatilie, ni fanye nini? Eh. Sasa tutaona wiki ijayo ambapo Kristo anapoza matunda ya kizaliwa yakiwa imetokana na roho ya wanadamu iliyovuviwa na roho wa Mungu manake ndo tawi lakini lilotokana na shina bao ni Kristo tutaona kwamba matunda yatakayotoka pale yanakuwa mazuri mara nyingi iwapo Kristo mimi na wewe huyo huyo mazao yetu yatatokana na mwili aina macho yetu wewe mama zao zinotokana na hiki kinyo kwa wanadamu ni mabaya sana ni matusi eh tutaona wiki ijayo ni matusi ni usengenyaji ni tamaa ni ushoga leo hiyo watu na midomo mizuri wanajua kuimba na sauti nzuri hivyo wa, amejawahi kumsikia mwimbaji mmoja hapa na kasauti sauti ka shoga shoga amejawahi kumsikia hapa tazani. Mwingine mwanaumi Kama niko pena Kama niko pena Ushoga midoma hile nazaa uchaf Kwa hileo tunangalia matunda mazuli Matunda mazuli ni yale ya nazaliwa Pale ambapo roho zetu Na miili yetu lakini roho ikiwa ando inatawala Zimeshikana na roho wabwana Ambo tumeshika kwaki. No, tunaengalia kutoka kwenye Yohana 15. Embele kwenye vipengele. Kwa hiyo, somo hili disikuhukumu. Leo hii, kwa kristo tukisikia vito mbavu, nabla hatuviwezi. Hawa tunaviona vimekaka ki, ki, zaidi, ki zaidi, ki zaidi. Tunavichukia kwa soto. Kwa hiyo, kwa kuna vitu viwili vitatu utavipata humo hivi mm. ni nana na alizaliwa hivi wewe mwambie Manadamu yote sasa kuna hata tuna akacheza karuka metampaka mpaka 5 kwenda juu wakati kuwa kicerema mtoto kidogo wiki ya kwanza ya kwaza kuzaliwa mwezi wa kwanza wa kuzaliwa alikuwa anaweza hata kujigeuza kama alikuwa hawezi kafanya anaweza kafanya hivyo wewe mwambie hata katika Kristo tunaweza kwa wachanga vichanga vidhaifu lakini Jinsi tutafuendelea kula na kufufuwa na mungu Tunaweza kutenda mambo makubwa kabisi Kwa hili somo siolengo Kama uja huu kumzalia matunda Uwezu kajua lablo ni mzalia hata ujui Kama uja huu kumzalia mungu matunda mii, Tu sikate tama Tu sikilize <tos> yeah, Tu sikilize Somo hili hili sikuukumu La, sio lengu la sikuukumu Kwa mimi sikuja kumu Kumu ulimengu bali ulimengu Uweze kukolewa na mimi Lakini kwa hili somo Kama Kristo, kama Kristo mekuja kukua ulimengu, hakuja kuambia mambo, na sima, nimekuja kwa jiri ya wagonjwa, sikuja kwa jiri ya wazima. Mwenye afya hamuitaji daktani, hamuitaji tabibu. E, eh, yule mta siya weza kuzache chote chema, anamuitaji Kristo, aweze kuzaha matunda mema kwa jiri ya wazima. Nani mwenye kusikia mani ino haya? Kwa hiyo, tulangalia matunda ya naza kuzaliwa Eh, na baadae tutaona vizuri yaani nitafafanua tutakapofika pale ni, ni, ni, moja kwa moja niende tu moja kwa moja eh hetuangalie kipengele cha kwanza sema kwa hiyo kama Kristo ni ni ni, ni mdzabibu ni mti baba ndiye mkulima na roho wa Mungu ndiye anayezalia yaani mkulima ndiye anaye tengeneza kuliangalia ile shamba na kulivuna Mungu anataka kwenye mti Kristo na matawi mimi na wewe aende kama mkulima Ivi ni nana nani anayepanda mti asivune chochote? Eh, usipozumuna na ukata. Ana panda kingine. Eh. Na Mungu kwa vile ni mkulima na amepanda Kristo, ni Mungu huyo huyo na huyo Kristo ndo tumeshikwa kama matawi. Anakuja kuangalia kwenye matawi mimi na wewe na mwingine tuninini kimezaliwa pale ndani ya Kristo kwenye matawi yake. Yaani matawi akiona hayafai anayakata na kuyaondoa. Na mwambie Mungu hapendezu kukata matawi Lakini atafanya kama ya mendelea kukata huza He He mtu funguwe Mundo mstari wakondo kanawa Tulenda kufungua Garatia tano He mtu angalia matunda hmm. Kumi Ano yako tisa samari Matunda tisa Yanayo zaliwa Ndani ya wa crystal Mimi na wewe Na mwingine yote yule, kwa kuwa tumeshikwa katika mti ni kristo. Matawi sisi tunazani nini Anataka aje akute matunda haya ya kuataya. Na ikize kana tunda alikute kwa kila mtu. Garatia tano, anasema misali unashina mbina, anasema hivi. Lakini tunda roho au matunda ya roho kitaka kusema. mgeni mengi ni upendo furaha amani uvumilivu utuwema fadhili uaminifu upole kiasi mbele kidogo anaweza kaendelea kasemaje mambo hayana sheria hapo kataja vitu 9 yako 9 una usereko Kristo mimi na unajua kama puto na kama ni, shina au, shina au, shina tano shina kama ni, au au angalau kwenye pale, kuna, kuna matunda ya mungu, kwa sio hatima e, ukiache kama tume na kris na Lakini tukisha kina mungu na apate kitu flani, matunda, unajua kama haya maneno tunai haya. Tulizi Upole, furaha uh, Upendo, furaha, manu Ivi ni vitu ambavu undanutu kafikuta Vina kwenye timu za mipira Ni vitu vina Hata kwenye makadisa yao Akivusa tu ataliongea Kinafiki, kinafiki, upendo Wee, utuwe wenye upendo Lakini, haweza kaya chimba kwa undani Eh, Naki yagusa na yagusa kwa bahati mbaya Halikuwa la kufundisha Aya mambo leo tayakuta kwenye miziki wa ya, ya, ya, ya dunia? Je, ndio utayakuta hata kwenye miziki ileo kwa mimi ni magospel? Hamna, akiagusa na yagusa aki kwa kinyume nyume. Ili tu kama kuzuga zuga. Amin. Eh, lakini wewe mKristo unaisikia. Una jukumu, nina jukumu la kujua haya matunda na kujaribu kuyazaa kwa sababu Mungu anataka tu yazae matunda haya. Sasa ukiangalia vizuli Anasema hivi mazoni maule mstari 22 Anasema lakini tunda raro Ukiangalia nae ya zaha ya matunda Ni nani? Ni roho wa mungu mwenyewe mm. eh Yani mungu anataka Batani tokuja kuona kwa mungu Kwa so kazi ya mkulima nini? Sikulima kutengeneza nile shama mm. Na mungu anafanya kazi kupitia roho wake Sini o mm. Sasa yule mungu anafanya kazi kama mkulima Anapo Anapo Uwewe unatafuta labda embe Mimi ni kulima tafuta embe Siwezi ni kazi za kwenye mwili wame Kwa manisimami wapa ni waze kufunda embe begari mwaku Sinio, nitatafuta mti wa mwembe Ni ufanye kazi unipe ma Nikitaka mayai, nitatafuta kuku Ni hangaikenae, ni mlishe, ni kusuri nipate mayai Sina uweza mayai maya, maya mwenyewe, Mungu akitafuta haya matunda ya upeno fulaha nini kuja na kuchukua wewe mtu alie kuumba wewe ni, ni kama mfugo wake mtaka, Kwa neno kondo wake eh, Anataka kondoa wa mzaliye Sufu nyama Mzaliye maziwa Namume vile vile Namimea vile vile mzalie matunda Kwa hiyo Roho wa mungu Ambaye mungu mwenyewe Kama mkulima anakuwa anafanya kazi kwenye miche yake mimi na wewe matawi yake mimi na wewe ili kusudi avune Mungu akitaka upendo duniani uwenee anafanya kazi ndani yangu na wewe ili kusudi dunia iwe na upendo uzalishwe katikati ya watu wangu akitaka furaha duniani akitaka furaha kwenye ndoa akitaka furaha katika ya watoto na wazazi wao Fura, akitaka furaha katika uko Nenyo kuna uko hazina furaha Hakini pia kuna familia hazina furaha Unaukuta wanaangaliana kama wamewana Hakuna kitu kibaya kama kungea kwenye nyumba Tinewa kristo Ukiaona kapisa ukuta hawa watu hawana upendo hawana furaha Mda watu wamekuja uso na watu wamekunja mdomo mwiki mdomo ukishakunjwa unakuwa kama vile umefungwa na uzi eh sa mungu hawakutaki hivyo wanataka aje afanye kazi hivi wewe mungu anafanyaje kazi anakupa neno anakuandalia jumapili anakupa mhubiri eh anakupa afya anakupa biblia anakufanyia vyote hivi anakubariki anakupa uhai anakupa damu haikauki anakuepusha na magonjwa alafu akitoka pale hivi mtu huna magonjwa na kula na shiba kwa nini ukose na furaha maka ameamekuepusha na magonjwa amekupa neno amekupa ibada amekupa ubiri hata kama uwapendi ninayoona wapenda alafu unatoka pale unafuraha manake atakuku atakukuuliza maswali sioni bana cho Hapa kataja vitu tisa upendo, furaha, amani, uvumilivu. Niwaambie hivi, na vitu kama vikiwepo huitaji kutunga sheria. Sheria inatungwa kwa sababu hakuna upendo, hakuna uvumilivu, hakuna kiasi kiasi nini na ulicho nacho. Eh, hey, huitaji kutunga sheria ya rushwa, huitaji kutunga sheria ya wizi Katikati ya watu wenye kiasi na kuridhika na utawu na mremaga maneno ameen ndio kaza haya matunda bime tu yuko huko mimi mchaguo wa dunia hii kusudi matunda sio kama ni kusudi mimi mkale maisha leo hii mwanadamu wa leo kianza na Kristo mwenyewe anadangani kwamba kusudi makubwa yake kuepo duniani nikukulea kwenda kujitumikia na kula maisha harafu zaeke afi Sio hicho Sio hicho Matuna ya kwanza ni mapenzi ya Mungu emwambie chakula chako unachokula Yesu chakula yes, changu nikutena mapenzi ya baba yangu Naasema akawatuweza, akawafanya waone nja, hikusudi wa jifunze kwamba mtu hata ishi kwa mkache tula kwa kina neno Kwa kina neno na mungu, na yo, wakristo nao kuenda wakakaka ni kama hivi wakajifunza neno na mungu Munda wamasama wili matatu, wakua metulia wakua wakati mingine mkongu naoma na nini Ni ni kazi ya mungu ya kuzama, tu ndambele zaki Ndiyo, kabisi Lakini jendicho kinacho fajika Hapada Hei e, mtuangalie baadhi ya mifano kala kala Kwa e, hivyo vitu tisa vili Hei mtuangalie mungu wanacho Tuangalie mungu wanavoto Hei mtuene kwenye poninto Wakwanza kumina tatu Anasema Nuenzo wa tano, wakwanza kumina tatu Tsobe tatu paka saba, anasema hivyo Wakwanza tatu, tatu, manasema. Tena nikitoa mariza angu zote kualisha masikini Tena nikijitoa mwini wangu ni unguwe ungu, moto Kama sina upendo Hai faidi kitu Mungu naona kwamba upendo na uweka Ni miunguni mwa matunda ya kwaza yata Upendo ni nini If, Mtunae mpenda utamsenkenja Mtunae mpenda Utamtharao Mtunae mpenda tafanya kitu chochote kibaya. Huko anataka wema duniani. Anaanza na wema, anaanza na upendo. Eh anasema mstari wa wananasema wa, upendo huvumilia. Ukiangalia upendo, sehemu nyingine Petro na sehemu nyingine kwenye Biblia kabisa. Sasa Petro anasema upendo ni choo kifungo cha ukamilifu. Ukiangalia tukisoma hii misali ya kwa towa kwaanza 13, yale matunda tisa yale Na yako mengine sehemu nyingine kwenye Biblia lakini ngoja tuguse aya Kusoma amefanana na fanana. Aya ile matunda tisa ukiangalia yote yanagotea kwenye kwenye tunda kubwa moja bali ni upendo. Kwa una huku nyuma kwenye matunda tisa yale ameweka na uvumilivu. Lakini ukiangalia anakuambia upendo huvumilia. Maana upendo unazaa uvumilivu. Au ni uvumilivu. Eh au unazaa uvumilivu anasema hivi. Upendo huvumilia. Hufadhili fadhili ni miongoni mama Tunda 9. Amen. Eh. Hufadhili e. U... wewe niulize We... kufanya We... We... nini? Ni kutendea watu wengine mema. Mfadhili kwa kaida ni Ufadhiri, luga zoereka, mtu gani? Mfadhili ruga iliozoeleka ni mtu anayekulipia ili ushuweze kufanya kitu kama ufanye masomo au fanye mradi fulani. Bwana kuna msadhili ameja ametufadhili tuweze kujenga kisima cha maji. Yani ametoa vitu vyake ni kusudi watu waweze kunywa maji safi. Ndio sio? Wewe mfa eh labda flani ametoa ufadhili kwa wanafunzi wakasomee wapate fadhili ni kutoa kitu chako. Sio kwa sababu mmezidi. Ah uh ah. -uh. Ni kwa sababu unawapenda una wale watu na wenyewe wapate mambo mazuri. Upendo unafadhili. Wewe kwambie hii dunia imejaa na kufadhiliana. Ijaana upinzani Na sana uchukusa vizuri, hivi uyu nabi, ambaye nakuja nakupa unabi wa uongo, nakunangaya kwamba siyu tapata gari ufanya nini, alafu, akachukua ilazako. ame ana anafadhili, hana, na kama hanafadhili, hana, hana upedo, lakina toto kaparele ya watoto, wakuna wapena, na wapena, zola. wana yesu asifiwe, wana wapena, hana wadaganya haa, anda ganya, anda, anda ganya, upendo fadiri, upendo au husudu, kuhusudu nukama kwenye na kuhusuda uivu, eba na katika vitambaa vumina moja na mungu ni kuhusuda, upendo au takabari, kutakabari ni kujiona na kujesa haki ya hakia uraji takabari, leo hii kuna lugha ya una una kutamuta nenda na pika kapi cha wada picha picha zanaona ni sini ni za kuwa osiniyo ana pika kapi cha na kipari ni nazi ku buy kuno kujitakabari apa usio upendo apa ni kujipenda eh upendo hau haujivuni dunia mjeo na Majivuno haja mjeo na majevuno majevuno mengine sana F é na and say So what's that intention, Becadimha? Elena 0 6 tax h at SX Then the ubinafsi. are going to be saved. Because of nothing. So you might be children. But they should answer, God not, God and أس Dani right there's a question about something wa you come to my friend. You fact that Uge tena nuru ya neno na mungu Watu wa mjio mungu Na piki maesa bukwa Niweze na mimi kupata kitu changu Wengi ah, Sivu elifu Aya ah, baki na majibu yako Sivu elifu Anasema Hautafuti mambo yake Hauoni uchungu Leo hii Katika vitu ya kishezi Kavisa ni pamoja na maisha uchungu Hivi mtu mwenye uchungu uchungu moyoni anakuwa yeah. mm -hmm. ni mtu mwenye upendo upendo mwingi. Leo mabisi sisi tunaoenda ni kwa watu wazima tunaenda kukua. Tuwe makini sana na na ishina uchungu. Eh, ninyi wote mmejaa uchungu. Hata vitu vingine hivi mtu hata vina mothe Mungu sawa sawa yote. By the way, uchungu huambukiza. Unawezi ukawona mtoto wamekua Ukawona mienendewa kwa joo mtoto Alirilewa katikati ya uchungu Hana nuru eh? Hawoni uchungu hauhesabu mabaya Iyo kitu ni kitu ya muhimu sana Mtu ambaya napenda mnaote Kuhesabu idadi ya maovu ya mtu Na mabaya mtu Na kini kusamehe Amin E Bande, kusamehe Kusamehe siyo kuruusu kina uofu ufanyike Hivi ndani ya kusamehe si kuna na hee Hii eh, kitu iki tumefanya Kina huthi ni kibaya ukachukia lakini Usichukia hatu kusamehe ni kule kutoku beba kitu moyoni Lakini kuna hatu ingine na heza akakosa Kitu ya kufanya Akajifanya mekusamehe lakini Lakina kipata na vasa kitu wangekuloga Hee <laughs> eh. Haufrahi udharimu Bari hufurahi pamoja na kweli huvumilia yote. Naona upendo umezaa karibu vile vitu vyote vile vile vina kwa matunda 9, upendo umesha kugusa vyote tisa na vingine zaidi. Izao kubwa sana. Ndio sawi Hau huvumilia yote, huamini yote. Naomba miri neno la kuamini yote. Kuamini yote sina mara kwamba mtakija kwambia kitu chote ki upuzi yote na ukupokea. Naanisha tu kwamba Zitu eh, vinamu ustahili kuwaminiwa huwaminiwa Mimi kufano mta kija kani ya mbeka Kasewa mbana eh, mimi leo Nabla nimemtuma kitu nena kanunu wa kani ya mbe Nimekinunua kitu labla shingifuku Hata kama imenue usaba Sitake kumuuliza uliza eh, Wea amini tu Lakini kuna mtu mingine Unamkuta Ana Ana network ya kufatilia e e vi tenho agora tipo que na fatia não me tosse ok o napo fatia a vituviaco nisso aí cápis logo quando tu me engiene a na me mo na me vá cuo mpmia é me perto a pia a niko ukote nimtambai haniamini eh kuvumi ni kuamini yote nikisema mtu akiniambia kama kitu ndivo hilo si gari alafu ni kama nikigundua sivyo nitafanya ni, ni, ni, nini sasa ni faidi nini sasa huamini yote hutumaini yote ngoya ngoya ngomie kuamini yote niko kunakozaa sikilize vizuri huko kunakozaa Watu ambao nakuta wana chunguzana uwenza. Wana chunguzana kwenye simu. Munda ote anafanya timing. Mwenza kakikosea tu. Pah, haka ingia bafuni. Hameisha iwai hile simu. Kuona ni nini. Hei. Mbuna alisema tuone Kama kuna kamesi jikana kwenyeisha. Halikuwa wapi. Walu kiwamini kwamba. Anuwamini mecherewa kwa sabasi. mas Hakuna mas o meu amigo, por ya há quanto tempo não ouvi falar o mungu Kwa Eu wake Njia ya que eu vou contar. na maneno mengi mengi na mbomo sari ni mfisana kwa kwele ama kwa chini na kwa mbomo peno naziha yote kwa chini na kwa mungu ana utaka katika nyanja zake zote ni kwa undani sana ugisoma ni Ni somepale, wana kumina katika pista la muhimu sana na semai. Hiwa watu wata watambua yakuwa nini mumekuwa na fuzi wangu, mkuwa na upendo nini kuani? Munguana dai, watu mbwa wanaitoni wana fuziwa Yesu Kristo, kati kati yao kuwa na upendo. Upendo nini? Watu na upenda na sio wanasalimiana, watu na upenda na sio wana eh? kero pendana hu jaliana alafu wao ambao upendo wa kweli watu wanaopendana huwa hawajiweki kwenye madaraja moja ya juu nyingine ni chini eh hey. <coughs> amani <coughs> mungu anangalia amani kwa wingi amani ya moyo ni tunda la roho kwa leo hii dunia yoni mwao Unapona mtu hawezi akakaa aka, aka salama bila kujua pombe Bila kufuta sigara Tasa hivi kuna na mateja wanao kufuta madawa Mkinu nito wanapata pisijui Wanavutia wapi sijui inajua wapo Hei Hivi vuti kukwa ni ukosefu wamani katika miho yako Hivi unaitaji hivi mtu anapona mwa kufuta madawa ya kulevia Na pombe akawa mlevi kupindukia Au hata akarewa tu Pombe wanaonea kwamba ni mtu asiye mtu pisi sana ana mali sana. Hapana, hana mali. Eh? Hana amali. E? Imekana na wa, na watu wa kigeni, mataifa ya kigeni Asia na Ulaya, Ulaya huko. Wa. Wale watu wanajipretend wanajifanya lakini ni ni watu wana wanakunywa sana. Eni yani mzungu hata kama ana dozi ya dawa, atafanya bidii azachanishe na dawa lakini aje pompo. Eh. Wana watu wa Afrika hawaju, waka mingine wa Afrika sio hawaju sio kwa sababu labda niwe wema, hapana, hawana hela ya kununua zile pombe. Sasa so kama anayejeta Islamu, dasemse ni watu wanasemwa yanapata kama milioni 8 kwenda tisa Labda tukiwa tu azima labda milioni labda 3, na Hakuna pombe nyenzo za kienyezi za kuotosha, mabazo na hata kama za kienyezi na bei Sasa wakita kwenye wapombe za kizungu isi za madukani. Hela hana. Sasa wale wazungu hela wanazo. Kwa hiyo. Na ofkozi. Mana nyingu wana kundo kwa sababu hawana mungu na niyawa. Wana kitu cha kujaza ule. Yesa nasema. Simu nyingu nasema. kwa mvinyo. Bali mkajazo roo mtakatifu. Kwa soo roo mtakatifu hayupo kuna wazi na utupu. Basi wanajaza wana mvinyo. E tu anas para o que é marília ou bacuba? O que é Amen. Yes. Johanna, cumi na na sema, ninawa para na sema. Amani na waachieni amani yangu na wapa Ni wapavyo mimi sivyo kama unimengu toavyo Musifadhaike meonimengu wala msue na woga na hofu na wasu wasu Yungu mtambaye hana hofu na wasu wasi Sio mtambaye labda Mwe wame matajiri wana hofu nyingi na wasu wasi Nane? Nane? Nane? Nane? Nane? hajiri halali kwa sababu ya mahali zaki minasema kwenye mitavu ya mithali ukule anasema usingizo wa kibarua ni mitavu sana lakini utajiri wa masikini haumpi usingizo kwa soo hana amani ya mo wengu mifeza haziriti amani moyoni mungu kitu uweza kupata amani of course ni amani ya yesu kristo kitu kiengini ni kupata maitaji yetu minasema kuri utahua na Uo si otajiri Huko ni kuitaji Kupata maitaji Mungu akupe uwezo Kupata maitaji yako Unaetaji ya msingi Ule ushibe Uvai vizuli Sasa ni nara ufata ya hapo Kama ni kupa maali na pesa nyingi Kwa akupe kama amana Kusudi uwezo kwa na watu ngina Amen Yesa nasima na wapa amani Ido tunda nilaroho Nani yetu Furaha Katika vitu hivyo onoka kwenye machu ya wanadamu Kwenye machu ya wanadamu ni furaha Niso mwa wanajazia pombe Wanajazia Lazima hende ba Hende miziki Hende nini Hende burudani furaha Huzuri tu hapate furaha Kuna mtu mingine kama hajapata iphone Na sika kuna iphone kumila saba Wanaipata kwa kuza miliao mingine Eh, Anakwamia hana furaha mbaka ipati Sinisikia ni milioni ngapi Mio milioni saba Hivi kweri Kitu cha kuku Hata yani, milioni moja ya, ya kukupa Kwa maka huna Lakini unapambana upate uh, iPhone ya milioni saba Unadhani nipo utakona pata furaha Ha Takidogo He eh. Tunasema sema ya buwana nizo kufuzangu Fraha ya kuwe ni fraha ya buana. Anasema katika kitabu cha Yohana 16 Nguwe ni marisa Yohana nije Semu ngini Anakumina 16-22 Tunasema Basi nini hivi sasa mna huzuni Lakini mimi Nitaona tena na Nami oyoyenu itafrahi na fraha yenu Hakuna awa ondolea e Fraha toka kwa mungu hayondoki Uli ngambie mimi niko hapa. Ni ina zangu nyingi. Lakini ndani ya moyo wangu. Mita sema haa kila mtu kiminu. eh, sema haa nimejaa furaha. Ok. Hina upaya kila mtu kutoa. Kutoa ushuda wake vioote viwe. Lakini uoja na mili kutoa kwa wangu. Mwana njikuta moyo nimejaa na furaha. Lakini siyo furaha yangu. Krista nasema ni furaha. Takayo tupa. ya kwetu. Tumepewa. Ni kama tuliko pewa wakovu Eee Ibu vjoti ni matuna anotoka kwa mungu Metoka kwa kristo kwa roo wa mungu Fadhiri ni nini niku Watakia wengine mema Na kuwawezesha wengine wapate Kwa fadhiri wengine Kwawezesha waweze kupata vitu fisungi na wengine Fadhiri, fadhiri ana Semu nyingine yeso nasema alikuwa ametoa kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye Hosea 6:6 anasema kwenye matayo na sehemu nyingi Matayo 9 na nataka 12 anasema eh anasema kama ungalijua maana ya maneno haya nataka fadhili wala sio sadaka yoo yuko namtambia ni mwenye kufadhili fadhili tu kuwezesha watu wengine pois é só tu enginhe fuma me tu não pode fazer o tu enginhe guarda viver tu tu não pode ficar com o seu vento se você queria sabe somente cita osea sasa tena sema nataka fadhili wala sio sadaka na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketeza ndicho dunia inachosema na makarisa yao kwamba wanataka fadhili sio sadaka Amna wao wanasema tunataka sadaka sio fadhili hawata yani gasee lakini ndicho watakacho tena ah neoseyo neoseyo yao yani ni kanisa gani litakao kwambia kama ah tunataka fadhili hatutaki sadaka Na mpana wamegeuza yale ya kristo Kristo nasema mimi natuotaka ni fadhiri Kufadhiri yule kufadhiriana Fadhiri ni pamoja vini na kure kwa rehemu ingine Kufanya rehemu, kufanya wepes eh? Nataka fadhiri wala siyo sabaka Kwa runga nyingine hapa kanitani Tukifadhiriana yule kana kita kama mwezesha yule Wakati mgini fadhiri ni neno la nini Ni neno la um para tu não la kumtia moyo. Salamu salam zuli ni faziri eh basic tudo ta tangaza faziri cati catié tu ka sadaka pembeni. nipa neyosyo se nicho tu na tu faia para que tu na zidi só para tu timiné ku faia out para tu timizisan co te apina mungu Lakini vinapitia katika roho wake, katika kristo, katika neno lake Vinatoka kwenye maisha, vinatokeza ndani ya maisha yetu Kristo aliye ambaye roho wa mungo memtengeneza, mifanya kazi yake, ndani yake Hatakuwa mejia wa upendo, tumaini, vumilivu, furaha, amani, utuwema Marenu kama hayo, sivyo vinawe ubiriwa na sivyo wanawe katika hivyo Hayo ni matunda Wewe wewe wiki djoto kujokubona matunda ya mwilini yitu kama tamao. Matunda ya roho ni pamoja na, na na shauku ya kujua mapenzi ya baba yetu wa mbinguni. Mm -hmm. e, Wengine hajasema hapo. Eh, wajapina sema e, wa nasema roho wa Kristo hufanya kazi ndani yako ili kuzama tu. Tuna. matunda tunaona fadhili upena nini? Ni Mungu anakuwa hamu kulima kulima shughuli yake ni kukutengeneza shamba lake. Eh kusudi ile miti izae matunda kwenye ma, kwenye matawi yake. Sasa hem tuone Mungu anafanyaje kazi. Hem tuone huu kulima wa Mungu. Hivi kulima yupi ambaye anafanya kazi asivude, atafurahi ataendelea kulima, tachana na ile na kile kilimo. Kristo kwa Biblia nasema baba ni mkulima. kuzera kwa sesame ni kama mfano lakini Mungu wanafanya kazi moja Mungu baba maana mtakatifu lakini tunachukua baba ndio mkulimo. Mungu na roho wa Mungu anaofanya kazi kwenye maisha yetu kazi gani naifanya akitegemea matunda. Sehemu nyingine katika kitabu cha Isaya alisema nili anasema mpenzi wangu alilima shamba lake akalizungushia uzio akajenga shinikizo ndani yake akaka Hakaweka mnara, hakafanya nini Alafu, akataka aone matunda Sasa bada ya matunda, bada ya kupata matunda, hakapata mazabibu poli Yani kama ulimeye shamba vizuri wanoke ukija Ukute magugu ndo ya shamiri Kuna zao hata moja Nake uyo mkuni mata, hata indiana hile kazi Na ulimeye shamba pina sama tali, uza, hawa tali Mwa, haondozi lebegu Hapane begu njigiri, nzuli Labda mbda hati tumia mbego mbae Uwe kambie Na kuomba lego pritono inesikia Uleo kuhapo leo, Ule leo mbae Tuwe mbego zuli zenye kuzama Tuna mazuli kwa mungu wetu Natusha ya ona mm -hmm. Na tuzai kwa jisi ya rotu Tutoona kijia ukigoseo kaza kimili Utazaa tamaa Utazaa uovu Chafu Na hile uroza ni nefu Uleo tumeona tisa Kijia utaona vitu kama maishina kitu Hiko vingi sana Ivi kati ya mazao na magugu yapi Yapia nazidi kuwa mengi kwa kawaini Miguku ni mingi mno. eh. Jadi orang ayam orang ayam seekaw orang ayam ya orang magugu memisahkan titian Eh. Jadi orang magugu, jadi orang zari orang kaji siamui. Mui baya, dah cua thawa. Em tuane, em, orang kumpiche na mungu wangu, mungu wakweli, wa, wa anafanya kazi kwenye mashahetu, tusimuangushe, yani haji, haachi kufanya kazi, dani yetu. Wafilipi moja sita nasema ya. Ima mungu na kufanya kazi kwenye mashahangu na mashahangu. Wafilipi moja sita. Ivi wafilipi na gano lakari, na gano jipi. na <laughs> haya <laughs> bwana Haya Hayo wengi ni kwana wasosi mtu asiye kawatafuta kwenye gano la kale. Afi gano jipia mlango wa kwanza wa ustareo wa 6 anasema hivi. Nami niliamini hilo ndilo hili ya kwamba yeye alieanza kazi njema alie kazi. Kazi ndo nini? Ndore ukulima Anatenda kazi. Hali eh. Aliyekazi, kazi. Aria kazi. Njema mioni. Mwenu. Unaona mioni. hiyo ni luga ya rohoni. Kena kufanya kazi rohoni. Siku kwenye mihiri yetu. He. Eh. Mioni mwenu. Ataimaliza hata siku ya kristo. Yesu. Anjumanisha ni kuamba. Mungu anafanya kazi. Paka tutaka mbele ya kristo. Eza tutakufa. Twende kwa simama mbele ya kristo. aao Kristo baba takuja tapuja tumlaki mawingu lakini hata afika sehemu fulani kama Mungu ameanza kazi nzuri aiache tena kufanya. Mungo anamwambia Mungu kazi hata kwa watu wa sio mjukuu. Mungo na Bodoni unaenda ni Mtu ajii kama saa ta Biblia ile anamwambia pana usiuwe ile ulikosa. Usitoi hiyo mimba. Ona nani watu wanaenda kutoa mimba labda ameshakubuu. Asikii tena ameshakuwa kama chuma kilicho uh, pata kutu. Lakini aende afanye kile kitu kwa wepesi. Ile sauti naendelea kuja kwenye mwe waki Kwenye mwazo yake Iloho wa mungu nafanya kazi meyo ni mao Iloho ni mao Ili kusudaweza kuzama Tunda ya haki Kwenye wanangu nima kazi Kristo mungu baba Romita katifu wa mungu anasema Ali yaanza kazi Hata ya cha mpaka mwisho Tu simuangushe mungu wetu Kwa soo nafanya kazi nalietu Biosio Ruka kumina tatu Sita mpaka tisa na selisho Ruka 13 Sita mpaka 9 Ruka 13 6 mpaka 9 nasema akaenda mfano huu mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu akaenda akitavuta matunda juu yake asipate akaamwambia mtunza mtunza mtunzaji wa shamba la mizabibu mtunzaji kazi yake nini kufanya kazi kwa tuna tunadangai ingeweza kwamba tunazama tunda ndio lakini anayekuwa amefanya ile kazi ni Mungu baba kwa hiyo tunaona kwamba mpaka anaweka watu au, labda ndio na, sawa nakupa mchungaji labda anakupa mtumishi anamkupa uhimili anamkupa mahali wa injili ili kusudi ndio huyu tunaona mtunzaji shamba aendelee ku kazi iliweze kuzama tunda Ile mimea Ile miti Yomondani ya kuriswa ya matawe Ya heze kutuza matunda au ya ngon Na sema Na sema Haka mambia mtunzaji wa shamba La mizabia Haka sema Miaka mitatu hii Naja ni kitafuta matunda juu ya mtini Mwengu wa memungu Hanawekeza kazi Badaya na kuja kutafuta matunda Yomjaibu kumuzaria matunda fulani Ifi kwa hiyo kuriswa Kristo kuriswa nisikia hapa Asa nini mleoko na mimi hapa li. Unaweza kunembea kwamba hujui matuno Unaweza kunembea mungu Kwapisa ni mageni kwako Tunayajua Mungu wanatafuta kuhuni Uvumilifu labuna napitia katika changamoto Labuna ni kijana Unashindana natama za dunia hii Uvumilifu labuna ni bindi Labuna ni mtumzima Labuna ni yote yule Mungu ayo ni matunda E, kujua kweli ya mungu ni matunda e, Mutambali kwa hasomi biblia kata kusoma bia kwa mbifu ni matunda ama apia Mungu anayatafuta e, Ansema Mwaka watatu nisipate kitu Ansema ukate mbona hata inchi unaiharibu Akajua kama ambia mbwana Uwaje maka huu nao Hata ni upalirie Ni utilie samadi Nao ukiza matunda baadae Vema La usipozaa asi ni kwa ukata. Kwa mbe tu siende mpaka Mungu afike sema ya kutamadika kata. Ni kweli kabisa. Ndio kwa mbe. Mungu anafanya kazi kwenye maisha yangu na maisha yako kwenye kanisa hili. Kazi ya ya ya ya, ya, ya, ya kulima hili. Anataka tuzae ma, tulakoi maisha yetu. Mathayo 21 Heo mstani um, mzito si sijikuwa niyeswa aliyamaa kufanya hivi lakini Ndani Kristo rifanja kwa makusudi Atuonyeshi hao serious Jinsi hivu kwa serious Hata 2118 nasema 2118 Hata, 21, Hata subu ya lipo kuwa kienda mjini Aliona nja Hakaona mtini moja Kando ya njia Haka uenea, asione kitu juu yake Ila majani tu Mame ini tasudi ya mkristo mbae, Anajua kusema man, maneno mdomoni Anajua kutembea barabarana kena kanisani Lakini yake haijabadilika e, Nilaizi kuchukua leso ni akaweka hakaweka kwa pani Haka biblia hakaweka kwa pani Haka vata haya, embea, kena kanisani Lakini hamejia wanatama Hamejia na ugonvi Hamejia na husuna kwa kwa nje ukiangalia unaona ana matawi lakini ukimkaribia hakuna tunda. Amejaa majani ya kijani. Eh, wala ha, hatoshi kuwa kuni kwa sababu ni kijani. E. mtini moja kando ya njia aka uendea asione kitu juu yake ila majani tu. Akawaambia yasipatikane matunda kwako tangu leo hata milele. Mtini uka nyauka mara moja, wanafunzi walipo na wakisema bwake yes, gani mtini ume ume nyauka mara? Yeso akaji ba kambi, amina kambi, kwa ambia. Yes, na imana kandari, aricho taka kwa kambi, una dani yeso na mtini, anagombi na hauna mitiabo akili, pana imiri kwa ni somo la la la la, la, la fumbo, nata eh. imiti na mi na, na, na, na, na mzabibu na nini mifano tu anatokuangelea ni wanadamu wenye ufahamu na akili akatuumba akatofotisha na kuumba wengine eh basi hata hiyo mtini unge usingeumia Mungu akokuwa na vita na na na miti alicho kuwa na vita nacho ni wanadamu basi anatumia mimea isiyozaa kutufundisha kwa mifano na na mafunzo sawa kwenye Ebrania 6 Ebrania 6:7 na 8 leo sikuachi bagairi somo kubwa na wakati wanafupisha kukisha kasoma lakini leo hapana talimaliza loti Ebrania 6:7 na 8 nasema hiyo Ana sema Mti inayo mvua Inayo mara kwa mara Na kuzaa mboga zenye manufaa manufa Hayo na matunda ayo Kwa hawa ambao kwa ajili yao ya limo Kushiriki baraka azitokazo kwa mungu Bali ikitoa miiba na magugu Kukataliwa na kukataliwa Na kuwa karibu na narana ambao mwisho wake ni kuteketezo Lunga ni hile Nazima mpaka kuzawa ni matunda kwa mungu wetu Asivo Tailani. Mungu mungu wetu ni mwenyele chochote, Usiogopi ito chote. Hata unaheza usimuza. Ivi mwenye kudize. Siku na. Tuku wapa tunarika kubwa kubwa wengine. Sini. Kwa ni kuna matunda tushia mzalia. Makubwa. Lakini kama angekua wakukata. Sange shato kata. Lakini ametuacha. Mungu ni mfumilivu. eh, Lakini kwamba mungu ni mfuminivu. Wakumanishi kwamba. Eh, hana mda wakujia kuchukua hatua wakati mungu. Eh, lakini. Lakini. tujue kwamba tusiw na hofu tuwe na nini tuwe mungu mvumivu lakini tusimpeleke kuvumilia bila mipaka tunazeni matunda ya haki. Mimi nasema. Injili ya 3 na mwewe sema matunda ya roho yako kwa Bwana. Bwana kuna vita na anafanya kazi ndani yangu na wewe tumetoka kuona anazaa upendo, furaha na nini. Lakini vile vile roho zetu zinatakiwa zizae Eh sio sio matunda tunayoza yanayofanya na Mungu. Ah, sisi tufanye kazi. Sisi ndio tuwe wakulima. Eh, mbake, iwapo viviona ni Mungu anapokuwa mkulima na Kristo akiwa mzadibu sisi tukao matau tukazama tunda, lakini mwizi kazi ni amkulima. Sasa Mungu anataka sisi tuwe wakulima, tupande vitu tuzalishe tumpelekie mbegu não é mau a wa a tua rua a Pataranta o aquele não fazes fazer casa se tinha que não se preocupe que ele é imóvel na Malí o campecheão o que é maracu minha o que é maras Patarano o que Timotheo wakwanza eh, Yani tunapoza wa kristo wengine Tunapo wapa injiri Labda ni uja wapa watu wajiri Labda ume wapa watoto wako Labda ume wapa Hivyo kristo na mjua mungu Wafu mtoto wako wa mjua Njuku wako wa mjui mungu Njuku yako Labda wape wakikataa mungu atashukulika nao Lakini timiza wajibu wako Nitimiza wajibu wangu Eh, moja Timotheo, moja Timotheo 1:2 anasema hivi, soma kwenye wa kwanza mstari wa pili anasema hivi, wa kwanza 1:2 anasema. Yeye kwa Timotheo mwanangu hasa katika imani. Eh, yani tunapopokea imani Yesu Kristo, kama Paulo hivyo pokea akamza Timotheo, na tutakazza watu wengine ي, mazao sini tunda. Hain, biyo tazama uzao ni, ni, uzao ni tunda la tumbo. Hain, watoto ni tun, ni zau la tumbo au ni. Hain, sema neema neyo kwa kwamba upendo, na nini, mungu watu wengine roho Sio zile tabia nzuli za upendovu Mirivu na nirema motisa pana. Na roho zetu zizaye Watu roho yago Ipo zariwa zizaye mtu mbibu Mwana tutaka Kwa e. na sema Katika Hata kwenye Timothée 15 sema niri katika injili, eh Ukisoma kwenye me, Johanna 15 16 sema Mimi nimewachagua ili kusudi mkazai matunda, matunda yanayodumu Sasa unakuta hayo sio mungu anayaza. Siko zinao yenyewe lakini niyari tunazo zasi sisi Ifano ndo huu wa mtu kumzaa mingine katika ronu. Wewe wambi, mtu hapati njiri, hapati wakovu, bila kupata kutoka wa mtu mingine ambaye nayali zaaliwa. Mtu hazai mtoto isipokuwa na zaaliwa, miaka ya nyuma kabla yake. Hey. Eh? Wewe chukua kama changamoto eh katika kitabu cha ma, ma, ma, Mathayo tuzae matunda au matunda ya watu roho za lakini anataka pia tuzae inayofanana na injili vitu vingi vingi lakini hivyo hivyo kuna siku ndugu hata vizuri Anasema kwenye Matayo Tatu tisa nasema hivyo Kwa abari za Yohana mbatitaji Yohana yikuwa nasema hivyo Hakihubiri Yohana mata, Tuko kwenye Matayo lakini sio Tunaangerea abari za Yohana Matayo tatu tisa nasema hivyo Wala msiwaze miyoenimwenu Kwamba tunaye baba ni Ibrahim Kwa mana wambia Ya kwamba mungu wa, aweza Katika mawa haya kumunulia Ibrahim Watoto eh? Mustari ula kuna moja hmm? Seema nyingine eh, Nasema nyingine sijini Basi zaeni Matunda Ya patanayo na toba ye yoyo, mustari, Kweni mimi na wabatila kwa maji Ya toba bali ye ya ajaye njuma angu Ananguvu kuliko mimi Wala sister hili He eh. ndio ni si waangalia usafi tu lakini anasema matunda huko muda yuko matunda inayopatanana na roho yani mienendo yetu, yetu na nini matunda Bando, yale, yale, upenu, tuya zaye, ya maisha yetu ndio yale upendo tu yanayofanana na hayo mkristo fanana na mkofu, Ulio ulioitiwa amen. Amen. amen na ukisoma kwenye mithali 11:30 eh wacha eh, usfungue pale mimi nitapeka pale kumi kumina mwenye haraka kabisa Naole mstali mtaka ni usome Anasembe, mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima Na mwenye hekima uvuta roho za watu Anahatumia maneno yote pamoja Mazao ya mwenye haki ni mta mwenye haki Tunahaki ya Yesu Kristo Ni mti wa uzima na mwenye hekima Kuvuta roho za watu Tunajikumu ya kufuza roho za watu Kuzizo kufa na kuzuisha kwa jinsi ya wakovu Amen Kwa hiyo matokeo mazao ya Nenatokana na roho Na eneza kawa ni roho wa mungu wa kazi na ni yetu Lakini kawa ni roho Wa mungu aliyekuwa kuanda yetu Na situka ene watu ingine Yote ni matunda ya mpeleza wa mungu Baba bariki mungu wa pingundu Tua kushukuru kwa neno hili trabalho lisi, hálibike, liso bure, liso leo, eleo, kwa a equipa assistente, liso a equipa de apoio com bali, liso a equipa de capacitação de